Pista 46 Istoria culturii și civilizației patru roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 453 Citesc note 1 Ghilimele, însă pielea și capul animalului jupuit trebuiau să fie expuse alături de carnea lui pentru ca clientul să vadă ce carne cumpără. Închid ghilimele în paranteză Ali Mazaheri Închid paranteza încheiat notă 1 Cărțile arabe de bucate transcriu și un mare număr de rețete de dulciuri și de produse de patiserie. Interdicția de avea vin, formulată în paranteză în mod echivoc însă, închid paranteza de Coran, n-a fost totdeauna respectată nici chiar de calif sau de cadi, decât în Arabia și în țările islamice din bazinul Mediteranei. Iar cafeaua a apărut ca un înlocuitor al băuturilor alcoolice, abia în secolul 13 odată cu ceaiul adus de chinezi în Iran. În paranteză, cuvântul cafea închid ghilimele în arabă, kawa, se scrie Q-A-H-W-A, apare și mai înainte în texte, dar pentru a indica o varietate de vin roșu. Închid paranteza. Figură pagina 451 reprezintă o poză, o cupolă din Marea Moschee din Cordoba. Încheiat figură. Viața intelectuală Până în secolul X, în lumea musulmană nu exista un învățământ organizat, nu existau adevărate școli elementare, copiilor li se făceau lecții de religie și de morală în cadrul moscheiei. Un grup foarte restrâns de persoane, în paranteză aparținând vârfului ierarhiei sociale, închid paranteza, studiau pe cont propriu filozofia și științele. Spre sfârșitul secolului al IX-lea s-a constituit un cerc de învățați un fel de societate secretă a ghilimele fraților purității, închid ghilimele care, într-un spirit de gândire liberă, independentă și contrară ortodoxiei Coranului, au scris și au difuzat larg o serie de tratate, în paranteză, sau păstrat 51, închid paranteza. În ansamblul lor, acestea alcătuiesc o adevărată enciclopedie, tratând teme de religie, de filozofie și de știință, scrise într-un stil simplu și clar, cu scopul de a populariza doctrina neoplatoniciană și cunoștințe din domeniul tuturor științelor. Învățământul public, sprijinit oficial de calif, a fost organizat în respectul perfect al învățăturii coranice spre a răspunde și combate spiritul heterodox și activitatea ghilimele fraților purității, închid ghilimele. Învățământul primar începea la vârsta de șapte ani și dura cinci ani. Copiii învățau scrisul și cititul, studiul elementar al Coranului, în paranteză, versetele erau pe cât posibil învățate pe de rost, închid paranteza, apoi caligrafia, aritmetica, noțiuni de istorie a islamului, de poezie și de gramatică. Învățătorii erau aleși cu grijă și numai dintre persoane mai în vârstă. Școlile, situate în apropierea moscheii, erau separate pentru băieți și pentru fete. Părinții copiilor plăteau o taxă școlară, în paranteză, dar începând din secolul XII, existau și școli elementare gratuite, în Spania, Siria și Egipt, închid paranteza. Pedepsele corporale erau interzise. Către sfârșitul secolului 10, a luat ființă învățământul secundar, care era gratuit în secolul XII, acest tip de școli, colegii, în paranteză madrase, închid paranteza, existau în aproape toate orașele. Elevii aveau întreaga întreținere gratuită, profesorii locuiau de obicei în aceeași clădire cu elevii. Unele colegii aveau o programă de învățământ de nivel universitar, cum era colegiul fondat în secolul XI de Nizam al-Mulk, se scrie m-ul la Bagdad. Aici se predau studiul Coranului și al tradițiilor profetice, în paranteză hadit, închid paranteza, dreptul și jurisprudența, dialectica, filologia, limba și literatura arabă, geografia și istoria, matematicile și astronomia, chimia, în paranteză alchimia, închid paranteza, muzica și desenul geometric, în paranteză conform Ali Mazaheri, închid paranteza. După modelul acestui colegiu de tip universitar, au fost fondate numeroase altele, în principalele orașe islamice. În 1227 a fost fondat la Bagdad un centru interislamic de drept științe, litere și arte, dotat cu o mare bibliotecă cu secțiuni speciale de medicină, farmacie, științe naturale, etc., precum și cu patru săli mari de cursuri, fiecare rezervată lecțiilor profesorilor uneia din cele patru școli juridice în paranteză, fiecare din ele dominante în anumite țări ale Imperiului, închid paranteza. În acest centru de studii, fiecare școală juridică își avea rezervate câte 62 de locuri. Ocupate prin concurs, numărul total al studenților era de 308. Dintre absolvenții acestei instituții academice se recrutau vizirii, profesorii și magistrații. Cu un sistem de învățământ astfel organizat și răspândit s-a ajuns în secolul XIII, constată autorul citat ca jumătate din locuitorii orașelor Imperiului Islamic să știe, scrie și citi, iar 10% din populație să posede cunoștințe generale temeinice. Nivelul intelectual în alta lumii islamice medievale este atestat și de numărul și de marile proporții ale bibliotecilor. În secolul X, un vizir a fondat la Bagdad o bibliotecă de 12.000 de volume, opere inedite traduse recent din limbile greacă, sanscrită și chineză. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Ghilimele. În 1233, Al Mustansir a construit la Bagdad o bibliotecă cosmopolită pentru toate păturile și popoarele cunoscute din Orient, în care bibliotecarii se numărau cu sutele, iar cărțile cu sutele de mii. Multe din bibliotecile particulare foarte numeroase atunci erau comparabile cu cluburile engleze moderne, în sensul că aici se și putea juca șah și lua o băutură. Intelectualii erau foarte numeroși, aproape o treime din populație, închid ghilimele, în paranteză Ali Mazaheri, închid paranteza. Totuși, cifrele de mai sus par a fi exagerate. Încheiat notă 1 În perioada cuprinsă între secolele 10 și 13 se constituie biblioteci de o bogăție cu totul neobișnuită, Biblioteca unui orășel din Irak, în paranteză Najaf, se scrie Najaf, închid paranteza, număra numai puțin de 400.000 de volume. Una din numeroasele biblioteci existente în Alep poseda 1740 de manuscrise unice. Biblioteca personală a unui prinț kurd, se scrie Kapa Urd, avea 70.000 de volume, cea a unui guvernator din sudul Arabiei care întreținea în permanență la curtea sa 10 copiști 100.000 de volume. Un vizir din Iran, din secolul 10 avea o bibliotecă personală de 117.000 de volume, un altul de același secol, 206.000 de volume. Unii chiar aveau biblioteci specializate de medicină, de drept, de litere, etc. Sigură pagina 455 Reprezintă scriere numită ghilimele cufică, închid ghilimele, în paranteză de la orașul Cufa se scrie capa u unde acest alfabet a fost folosit mai întâi, închid paranteza. Scrierea cufică a rămas în uz până în secolul IX, când a fost înlocuită cu scrierea actuală, care derivă tot din scrierea ghilimele cufică, închid ghilimele, dar renunțând la preferința pentru unghiurile și liniile drepte ale acesteia. Încheiat figură. Orașul Marv, se scrie M.A.R.W. din Iran, avea 10 biblioteci publice, dintre care una cu peste 12.000 de volume. Ghilimele. Multe din aceste biblioteci împrumutau acasă manuscrise, fără a pretinde alte garanții de la cititor decât numele său și adresa. Închid ghilimele în paranteză Ali Mazaheri. Închid paranteza. În secolul XI, în Andaluzia, arabă, existau 70 de biblioteci publice. Nu puține erau cele al căror fond atingea cifra de 100.000 de volume. Biblioteca din orașul iranian Maraga, se scrie M-A-R-A-G-H-A, -A număra 400.000 de volume. Celebre era și biblioteca din vechiul Cairo, fondată în secolul X, al cărei fond atingea impresionanta cifră de 1.600.000 de volume, dintre care 6500 de științe matematice, iar 18.000 de filozofie. Catalogul cărților din Marea Bibliotecă Personală a Califului Al-Hakam, se scrie H -A -K -A M al Doilea în paranteză secolul X, închit paranteza, cuprindea 44 de volume. În fiecare oraș existau librării care aveau un personal angajat permanent, în paranteză la fel ca și toate bibliotecile de altminderi, închid paranteza, și o echipă de copiști plătiți diferit după frumusețea caligrafiei fiecăruia. Între aceștia erau și multe femei. La Cordoba, 160 de copiste erau renumite pentru frumusețea scrierii cu caractere arabe vechi, în cu fice, paranteza. În vechiul Cairo, o librărie vindea numai cărți rare, bibliofililor care, pentru un manuscris artistic miniat și legat în piele, plăteau sume enorme. Cum între secolele 10 și 13, astrologia și științele oculte erau foarte răspândite în toată lumea islamică, în paranteză foarte numeroase erau femeile astrologi, închid paranteza, librarii puneau să se compileze și difuzau o cantitate considerabilă de almanahuri, în paranteză almanac se scrie al-ma-n-a-k-a. capa, ghilimele prezicere, închid ghilimele exact, ghilimele popas, închid ghilimele, închid paranteza ale căror pronosticuri erau ținute în cea mai mare considerație pentru cele mai variate ocazii. Printre marii librari se întâlneau și nume de savanți de prestigiu. Pe de altă parte, comerțul de carte avea și un personal specializat, care era orașele difuzând cărți sau achiziționând opere rare. Arta caligrafiei, care nu era rezervată exclusiv copiștilor de profesie, îi pasiona și pe oamenii de știință sau de litere dintre cei mai renumiți. În paranteză ca de pildă pe celebrul istoric al Tabarii, pe fizicianul al Haitam, se scrie H-A-Y-T-A-M, sau pe marele Ibn Roșd, care au copiat în viața lor zeci de mii de pagini pur și simplu de plăcere. Închid paranteza. Figură, pagina 456, reprezintă o poză, un colț din ghilimele Salonul Ambasadorilor, închid ghilimele din Alcazarul din Sevilla. Încheiat figură. Științele exacte, științele naturale, științele umane. O particularitate exclusivă și foarte interesantă a Coranului o constituie faptul că îi îndeamnă pe credincioși să cerceteze realitatea lucrurilor și a fenomenelor, promovând în felul acesta spiritul observației directe. Coranul se referă în repetate rânduri la știință, elogiind-o la ghilimele știința religioasă, închid ghilimele în primul rând de sigur, Vezi notă 1, dar pe care nu o separă net și într-un mod esențial de știința profană. Citesc notă 1. De exemplu, ghilimele, citește, căci Allah e prea bun, el este cel care l-a învățat pe om cu condeiul, el l-a învățat pe om ceea ce nu știa. Închid ghilimele în paranteză Coran, 97 Roman, 3, 5, închid paranteza. Coranul menționează termenul de ghilimele știință, închid ghilimele și derivatele lui, de circa 850 de ori în legătură cu Allah. Ghilimele, pentru islam, știința posedă un anumit caracter sacru și nimeni nu poate să se folosească de ea într-un scop incompatibil cu spiritul de justiție, dat fiind că acesta este unul din atributele lui Dumnezeu. Închid ghilimele, în paranteză, Abd al Kadir se scrie q -A d qadir Camil se scrie K-A-M-I-L, închid paranteza, încheiat notă 1. Marele om de știință, Ibn Roșt, în paranteză Averos, să scrie a v e r, -r -o -e -s, recunoștea că adeseori versetele Coranului, ghilimele, îndeamnă la observarea rațională a ființelor care există și la căutarea cunoașterii acestor ființe cu ajutorul rațiunii, închid ghilimele. Unul din numele atribute date lui Allah este Al-Alim, ghilimele cel care cunoaște, închid ghilimele. Pentru mentalitatea eminamente practică a arabilor, ghilimele, cunoașterea legilor universului nu constituie un scop teoretic în sine. Ea este orientată în întregime spre aplicația utilitară. Esența metafizică a legilor are foarte puțină importanță, închid ghilimele. Practicând în mod prevalent metode de cunoaștere empirică, ghilimele, întreaga cultură științifică a arabilor, este o înțelepciune practică, concretă, bazată pe necesitățile vieții, căpătată prin observație și experiență. Ea nu are nimic teoretic sau livresc. Închid ghilimele, vezi nota 2. Citesc nota 2. Râmare punct. Arnaldez, etc., în paranteză, vumare, dumic punct, bibliografia, istoria generală a științei, volum 1, închid paranteza, încheiat, notă 2. Într-adevăr, figura centrală a arabilor în procesul de cercetare și de transmitere a cunoștințelor științifice, ilustrată de mari personalități ca al... Biruni, Al-Farabi, Ibn-Sina, etc. A fost ghilimele înțeleptul, închid ghilimele, în paranteză, Al-Hakim, închid paranteza, savantul familiarizat cu mai multe domenii ale științei care posedă și inventariază cunoștințe enciclopedice, cel care procedează la o clasificare a științelor, asigurând în felul acesta, în mintea discipolilor sau studenților, săi realizarea unei viziuni de ansamblu unitare și stabilirea unor principii consecvente de abordare a diferitelor științe. Toate popoarele cu vechi tradiții culturale, cucerite de arabi, în paranteză între care savanții de origine iraniană, sunt cei care au avut rol preponderent, închid paranteza, și au adus contribuția lor într-o măsură mult mai mare decât arabii înșiși, la dezvoltarea științei, a științei pe care o numim ghilimele arabă, închid ghilimele, numai pentru faptul că oamenii de știință din țările Imperiului Islamic și-au scris operele în limba arabă. Nu e mai puțin adevărat că, datorită arabilor stăpânitori, cercetarea științifică a fost organizată și sprijinită de califi, vezi, notă 1, de viziri sau de alți mecenați, iar rezultatele ei au fost larg difuzate în interiorul și în afara Imperiului. Citesc notă 1. În primul rând, de califii al Khalid, se scrie k al a -l al mansur și al-Mamun, prin preocuparea de manuscrise, subvenționarea traducătorilor, fondarea de biblioteci, observatoare astronomice, centre de cercetare, academii de științe, școli și instituții de învățământ superior. Ghilimele denotat că primele traduceri și primele lucrări științifice au fost opera unor creștini. Și evreii au participat intens la această activitate. În secolul 8, primii medici cunoscuți de la cursile califilor, vizirilor și guvernatorilor erau exclusiv creștini și evrei. În secolul următor își fac apariția și medicii musulmani, iar în secolul al X-lea ei formează majoritatea, închid gilmele în paranteză rămare Arnaldez, etc. închid paranteza încheiat notă 1. La constituirea patrimoniului științei arabe a contribuit fundamental moștenirea științifică intens studiată și preluată de arabi, transmisă de India, de Persia și, într-o măsură incomparabil mai mare, de Grecia antică, în paranteză inclusiv de știința elenistică. Activitatea de traducere a acestor opere vechi în limba arabă a căpătat proporții imense, prin intermediul acestor traduceri sau versiuni arabe, care au salvat de la pieire multe opere antice al căror text original s-a pierdut și care apoi au fost traduse din arabă în limba latină, arabii au exercitat o influență enormă asupra constituirii și dezvoltării Științei europene din perioada evului mediu și are pe de altă parte, această influență atât de fecundă s-a exercitat și prin însuși spiritul științei arabe, pentru care, ghilimele, știința rămâne legată de filozofie, închid ghilimele, în paranteză, prin însuși faptul că mulți dintre cei mai mari savanți arabi erau în același timp și filozofii luștri, închid paranteza. E adevărat numai că în știința arabă, ghilimele, spiritul științific subminează din interior concepțiile filozofice. Închid ghilimele, vezi notă 1, tocmai datorită caracterului său, funciarmente, practic și obiectiv, concret și empiric, asigurându-i în cele din urmă o relativă independență față de gândirea religioasă. Citesc notă 1 punct Arnaldez, etc., până la întemeierea Bagdadului, principalul centru științific al lumii islamice, cu o prestigioasă activitate desfășurată timp de 5 secole, a fost orașul Jundishapur, se scrie j u n d din Persia, încheiat notă 1. În cele 5 secole, în paranteză 8- 13, închid paranteza, de strălucită afirmare în domeniile științei, cele trei mari centre de cultură, Bagdad, Cordoba și Cairo, s-au bucurat în mod deosebit de un imens prestigiu. Studiul științelor exacte includea cele patru discipline ale quadriviumului. Anticilor, în paranteză aritmetica, geometria, astronomia, muzica, în sensul studiului raporturilor numerice dintre note, închid paranteza, la care se mai adăuga și optica, domeniul pentru care arabii au dovedit o aplicație deosebită. Vezi, nota 2. Citesc nota 2. Ghilimele. Matematica este privită în perspectiva islamismului ca fiind de drumul ce duce de la lumea sensibilă la cea inteligibilă, ca scara ce leagă lumea schimbărilor cu cerul arhetipurilor. Considerată din punctul de vedere al lumii inteligibile, al ghilimele, lumii ideilor închid ghilimele lui Platon, ea este o călăuză ce conduce la esențele eterne, care sunt ele însele concrete. Orice multiplicitate vine de la creator, care este unul, numerele și figurile considerate în sens pitagoreic, cu alte cuvinte ca aspecte ontologice ale unității, nu pur și simplu ca o cantitate, devin vehicole pentru exprimarea unității în multiplicitate. De aceea, mintea musulmanului a fost totdeauna purtată spre matematică. Închid ghilumele, în paranteză, sumare punct, h mare punct, nasr. închid paranteza, încheiat notă 2. Printre școlile de matematică ale Imperiului, cea din Bagdad a fost activă timp de două secole. Primul mare, matematician musulman, vezi notă 3, al Khwarizmi, se scrie... Kapa H. W. A Râi i sau Muhammad Ben Musa Horezmi, se scrie huorâie zâmbi, în paranteză 780 circa 846, închid paranteza, creatorul algebrei la arab este și cel care a dat numele acestei discipline, introducând în matematica arabă numerele indiene. În paranteză motiv pentru care vor fi numite ghilimele arabe, închid ghilimele, închid paranteza. El este autorul ghilimele primului manual de aritmetică bazat pe principiul valorii de poziție a simbolurilor numerice cu ajutorul cărora pot fi exprimate fără dificultate numere oricât de mari. Închid ghilimele, în paranteză, râmare punct, arnaldez, etc., închid paranteza. Sistemul aritmeticii zecimale bazat pe acest principiu a căpătat de la varianta latinizată a numelui său denumirea de algoritm. Citesc notă 3. A scris și prima mare operă arabă de geografie, revizuind multe din opiniile lui Ptolomeu și desenând hărți geografice și cerești, iar tabelele sale astronomice sunt printre cele mai bune ale științei arabe. Principala sa operă, primul tratat de algebră în limba arabă, a fost tradus de mai multe ori în latină cu titlul Liber Algorismi, în paranteză ghilimele, cartea lui al Kvarizmi, închid ghilimele, închid paranteza, încheiat notă 3 al gvarizmi a introdus fracțiile decimale și a descris procedeul extragerii rădăcinii pătrate. În paranteză, alți matematicieni arabi vor extrage și rădăcini cubice. Închid paranteza. Alături de alți savanți musulmani s-a ocupat de numerele iraționale, de teoria proporțiilor, de ecuațiile de gradul 2 și de cele cubice, de teoria numerelor, de teoria paralelelor, de calcule și construcții geometrice, contribuind la progresul elaborării trigonometriei și al metodelor infinitezimale. În același domeniu, în paranteză precum și în geometrie și în fizică, închid paranteza, persanul Omar Khayyam se scrie k -H a y y a m în paranteză, Omar Ibn Ibrahim Al kayami secolul XI-XII, închid paranteza, este autorul algebrei, ghilimele, opera cea mai valoroasă de acest fel în matematica medievală, închid ghilimele, de altfel, ghilimele, algebra care a atins maturitatea în lumea islamică, trebuie privită ca opera cea mai importantă pe care musulmani au adăugat-o corpusului vechi matematici, închid ghilimele, în paranteză, sumare punct, punct Nasr. închid paranteza. Excelent matematician, autor de tratate în aproape toate ramurile matematicii, a fost și primul filozof arab binecunoscut al Kindi, se scrie k -i, -n -d i în paranteză circa 801, circa 873, închid paranteza. Operele sale principale sunt, în domeniul geometriei, despre natura sferei și despre cele cinci figuri geometrice, în paranteză, cub, piramidă, octaedru, dodecaedru, icosaedru, închid paranteza, iar în domeniul fizicii, lucrări tratând despre cauza secetei a formării norilor, a zăpezii a lapoviței a tunetului, etc. Contribuții interesante a adus și în domeniul matematicii fizicianul astronomul și medicul Al Haitan, se scrie H-A-I-T-H-A-N, în paranteză, 965-1039, închid paranteza, autor a aproximativ 200 de opere științifice. De asemenea, și alte erudiți, în paranteză Ibn Sina al Farabi, al Biruni și alții, închid paranteza, care s-au ilustrat în mod prevalent în alte domenii. Vezi notă 1. Citesc note 1. În domeniul muzicii, al Farabi, în opera sa capitală tratat de muzică, caută să lichideze ceea ce considera drept fanteziile școlii pitagoreice despre ghilimele muzica plantelor, închid ghilimele, și ghilimele armonia sferelor, închid ghilimele. El explică fenomenul producerii sunetelor datorită vibrațiilor în aer, în paranteză a unei coarde, a unei membrane, etc. Paranteza, vibrații al căror număr crește sau scade în raport cu acuitatea sunetelor mai mică sau mai mare. Observațiile sale au dus la stabilirea unor reguli aplicabile construcției unor instrumente muzicale. Încheiat notă 1. În astronomie, începând din secolul 8, arabii au continuat tradiția lui Ptolemeu, punând la contribuție însă și cunoștințele perșilor și ale indienilor. Cel mai descitat pentru opera sa, introducere în astrologie, de mai multe ori tradusă și tipărită în limba latină, este Abu Mashar, se scrie M-A-S-H-A-R, în paranteză secolul 9 închid paranteza. Printre astronomii arabi celebri se numără și Al-Farganii, se scrie f a r g -f a n i în paranteză elemente de astronomie, închid paranteza, sau al Batani, se scrie B a t t a n i în paranteză circa 850-929, închid paranteza, considerat de unii autori ca fiind cel mai mare astronom musulman, a cărui operă despre știința stelelor a rămas până în epoca renașterii, una... Din operele de bază ale astronomiei vezi notă I sau Al-Zarcalii se scrie Z-A-R-Q-A-L-I, în paranteză secolul XI, închid paranteza, autorul împreună cu alți erudiți musulmani și evrei și editorul celebrelor Tabele Toledane, sau al birunii, în paranteză 973, circa 1051, închid paranteză, cel mai proeminent astronom și matematician al timpului său, al cărui elemente de astrologie traduse foarte curând în latină au rămas timp de secole un text de școală fundamental. Astronomia era considerată în lumea islamică, ghilimele, știința cea mai nobilă, cea mai înaltă și cea mai frumoasă, închid ghilimele, pentru că era strâns legată mai întâi de nevoile cultului și ale astrologiei, în paranteză, dar și de ale navigației și agriculturii, închid paranteza. De aceea, suveranii arabi au construit mari observatoare astronomice perfect dotate și deservite de un personal specializat. De aceea s-au alcătuit și foarte numeroase tratate privind construcția de instrumente astronomice, în paranteză astrolab, quadrant, etc., paranteza. Astronomia a fost domeniul în care arabii, folosindu-se de aplicația lor specifică spre observația perseverentă, au făcut cele mai mari progrese. Vezi notă 2. Citesc notă 1. Albatani a determinat cu o mare precizie oblicitatea eclipticii durata anului tropic și a anotimpurilor. Adevărata mișcare a Soarelui, el a destrus definitiv dogma ptolemeică a imobilității apogeului solar, a demonstrat contra lui Ptolemeu variația diametrului aparent angular al Soarelui și posibilitatea eclipselor anulare a rectificat cunoștințele privind mai multe mișcări ale lunii și planetelor, a emis o teorie nouă și foarte ingenioasă pentru a determina condițiile de vizibilitate ale Lunii Noi, a rectificat valoarea ptolemeică a procesiunii echinocțiilor. Excelentele sale observații asupra eclipselor lunare și solare i-a servit în 1749 lui Dan Thorn, să scrie D1THORNE, pentru a determina accelerarea seculară a mișcării Lunii. În fine, el a dat unor probleme de trigonometrie sferică, soluții foarte elegante cu ajutorul proiecției ortografice, soluții care au fost cunoscute și în parte imitate de celebrul regiomontanus. Închid ghilimele în paranteză când amare punct nalino, se scrie n-a-l-l-i-n-o, închid paranteza, încheiat notă 1. Citesc notă 2. Un rol important în dezvoltarea astronomiei arabe l-a avut și traducerea în arabă a tratatului Sidanta se scrie S dh H A N T A, a marelui astronom indian Brahmagupta, se scrie B A H M A G U -P T A, încheiat notă 2. Principalele probleme de care s-au ocupat astronomii arabi, aducând contribuții remarcabile, au fost natura sferelor, cerești mișcarea planetelor, în paranteză studiată cu o adevărată rigoare științifică de Al-Biruni al cărui canon al lui Al-Masudi a rămas cea mai importantă enciclopedie astronomică musulmană, închid paranteza și calculul distanței dintre planete, precum și a dimensiunilor. În această ultimă problemă, contribuția cea mai cunoscută se datorează astronomului iranian Al-Farghani, în paranteza secolul 9, închid paranteza. Gilimele. Opera sa, elemente de astronomie, a fost tradusă în limba latină, iar distanțele date de el aici au fost unanim acceptate în Occident până în timpul lui Copernic. În determinarea distanțelor dintre planete, Alfargani urmează teoria potrivit cărea nu există ghilimele gol, închid ghilimele în Univers, cu alte cuvinte că apogeul unei planete este tangentă cu perigeul celei următoare, închid gilimele, în paranteză, sumare punct, h punct, nasăr, închid paranteza.